Se revarsă, Sfânt, se revarsă Duhul Sfânt Ca o ploaie pe pământ, ca o ploaie pe pământ. Oamenii, se pocăiesc, Oamenii se pocăiesc Prin Isus, se, se mântuiesc Ce prin io el s-a vestit, vestit Astăzi este împlinit, astăzi este împlinit. Cine, cere, avea, Cine cere va avea Darul cel va mângâia darul cel Aleluia, îl slăbim pentru, pentru darul ce-l primim, căci deși nu-l merităm, prin, nu prin, prin credința-l capată, îl slăbim pe, pe Dumnezeu și pe Isus Fiul său, pe Iisus, fiul său, fiul său și pe Duhul cel Divin, Dumnezeu, cel Divin slavă Domnului, amin. Duhul nostru înseta, după sfântă ploaia sa, Noi prin forme îl căutam, căci prin noapte bâștuiam. Pe altare am adus, jertfe Tatălui de sus, El o mână ne-a întins. Și-n iubire ne-a cuprit, ne Aliluia, Aliluia, îl slăvim, Pentru darul ce îl primim, primim, Căci deși nu-l merităm, Prin credința l, merităm, prin prin -l, căpătăm, prin -l căpătăm, Îl slăvim pe Dumnezeu, Dumnezeu, Și pe Isus Fiul Său. Și pe duhul Cel divin, divin Slavă Domnului, Domnului amin! Domnul încă are ha, cine vrea primește în dar Cine dar, Duhul ca la cincesteci, Și cu semne dechin. Și cu semne vechim, Domnul vinde că bolna. E cât ar fi de grav, semne în și pe pământ. Pace astăzi, Duhul Sfânt. Hallelujah, îl slavim pentru darul cel primim. Căci, deși nu-l merităm, prin credință îl capătăm. Îl slavim pe Dumnezeu. Fiul Său Și pe Duhul Cel Divin Slavă Domnului, amin! Slavă Domnului amin. Se, vestește tot, Se vestește peste tot Cum că holdele sauco sau Harul este pe sfârșit Domnul-i gata, Domnul gata de venit Porumbei spre porum Porumbar porum Către Zarea de creștare către, creștar, către nou Salim Către, către, către Veșnicul Cămin, cămin. Aliluia îl, îl slăvim Pentru darul ce-l primim, ce primim Căci deși nu-l merită. Prin credința al capătului, îl slăbim pe Dumnezeu, pe Dumnezeu și pe Isus, Fiul Său, și pe, și pe Duhul Cel Divin. Duhul Slavă, cel divin. Slavă, Domnului, Slavă Domnului, amin, aleluia! Îl slăbim, aleluia, îl slăbim. pentru darul cel primit, Căci deși nu-l prin credința l, căpătăm, prin -l căpătăm, îl slăvim pe Dumnezeu, Dumnezeu și pe Iisus Fiul Său și pe Duhul Cel Divin, slavă Domnului, amin! Slavă Domnului!